Ofertele se supun unor termene și condiții. Mai multe detalii în magazine. Lidl. Meriți să fii surprins. Hemoroizii pot genera simptome precum disconfort, durere, senzații de arsură. În lupta împotriva hemoroizilor, utilizați cicatridina supozitoare. Supozitoarele cicatridina conțin și acid hialuronic, care este baza regenerării mai rapide a țesutului. Un supozitor pe zi, seara. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul! Dacă două cafele costă de trei ori mai mult decât o tartă cu mere și de 2 ori mai puțin decât o salată grecească, de câte bonuri de masă este nevoie pentru un prânz complet? Răspuns corect, 0. Uite de bonuri cu cardurile de masă Gusto Bas de la Sodexo. Bucură-te de pauze cu mai puține calcule și mai puține griji. Sodexo o dietă neadecvată nu afectează doar ficatul, ci poate duce și la creșterea nivelului colesterolului. Conform statisticilor la nivel european, în România, unul din patru decese cauzate de afecțiunile cardiovasculare are legătură cu nivelul ridicat al colesterolului. De aceea, eu recomand Sanohepatic Colesterol. Sanohepatic Colesterol susține ficatul și grație ingredientului Monacolina K ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! La EMAG prima plată cu Mastercard te recompensează. Comandă tot ce-ți dorești de pe EMAG, plătește online cu Mastercard sau Maestro și primești un card cadou de 25 de lei. Salvează-ți cardul în cont și valoarea recompensei se dublează. EMAG găsești mai mult decât crezi. Ascultati Europa FM, a fost ora 18. Jurnal de seră Europa FM, prezentat de Adriana Sârbu și Filip Stan David. Bună seara! Bine am găsit medicamente testate pe pacienți fără discernământ. Spitalul de psihiatrie din Brașov anchetează experimentele unuia dintre medicii săi. Școala din Clejani, vandalizată de trei elevi, rămâne închisă cel puțin până săptămâna viitoare. Proteste în vârful muntelui, un complex rezidențial ar fi primit autorizație de construcție în zona înaltă a Bucegilor. Conducerea Parcului Național spune la Europa FM că un astfel de document nu există. Și schimbările climatice și fenomenele meteo-extreme au făcut ca 7 milioane de oameni să-și părăsească locuințele numai în prima jumătate a acestui an. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în nordul litoralului. Mâine vremea se va răci în nordul țării. După amiaza și seara trecător va ploua în zona Carpaților Oriental și izolat în Moldova, Maramureș, Crișana și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi. Între 19 grade în nordul Moldovei și 32 de grade în Sudul Olteniei. În capitală mâine, vreme caldă cu o maximă de 30 de grade. Ascultați: Jurnalul de seară Europa FM. Scandal în sistemul sanitar. Zeci de pacienți fără discernământ au fost folosiți drept cobai pentru testarea unor medicamente. Conducerea Spitalului de Psihiatrie din Brașov anchetează această posibilitate. Potrivit directorului interimar Nicușor Băgiu, studiul ar fi fost coordonat de un medic din cadrul instituției. De curând, directorul interimar a reclamat și alte practici legale. Transmite corespondenta Europa FM, Cristina Nica. Managerul Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov a anunțat că există informații potrivit cărora zeci de pacienți cu afecționare psihice ar fi fost testat clinic în mod ilegal pentru o serie de medicamente, în timp ce erau internați în unitatea medicală. Acesta a dispus realizarea unei comisii care să investigheze situația, însă activitatea comisiei s-a blocat, iar dosarul va ajunge la parchet. Conform normelor europene, este ilegală realizarea de studii pe categorii vulnerabile de pacienți, cum sunt și pacienții cronici și fără discernământ. Informată asupra situației, Sorina Pintea, Ministrul Sănătății, a reacționat. În momentul în care un studiu clinic este autorizat și se desfără desfășoară într-un spital, el nu se poate desfășura fără acordul conducerii spitalului respectiv. Există contracte standard care se încheie, studiile clinice sunt autorizate de Agenția Națională a Medicamentului, nu știu despre ce este vorba, dar mă surprinde că își pune dânsul întrebări. Este treaba managementului să verifice ce se întâmplă într-un spital, iar un studiu clinic presupune mai multe aspecte, inclusiv consimțăminte, deci sunt niște reguli foarte clare, iar dacă aceste reguli nu sunt respectate, compania care face studiul nu poate să-l utilizeze. Directorul interimar Nicușor Băgiu a preluat funcția abia în luna aprilie acestui an, iar în urmă cu puțin timp a mai reclamat o situație descoperită ca practică ilegală a spitalului. Raportul Comisiei de Analiză constituită tot din dispoziția sa arăta că modul de încasare a veniturilor pacienților fără discernământ nu era prezent în documente, veniturile acestora fiind totuși utilizate de angajații spitalului pentru diferite cheltuieli. Cazul a fost sesizat organelor penale. Din Brașov, Cristina Mica, Europa FM. Școala din Clejani, județul Giurgiu vandalizată de trei copii Copiii va rămâne închisă cel puțin până săptămâna viitoare. Aproape tot mobilierul era nou. Cei trei elevi de 8, 9 și 10 ani au distrus chiar și centrala unității de învățământ. Erau supărați din cauza unei jucării. Mihai o relatează cei trei elevi au spart aproape tot ce au găsit în cinci clase în cancelarie la toaletă dar și în sala centralei termice potrivit imaginilor publicate de siteul surse.ro. totul s-a petrecut în miercuri în jurul orei 16 când nimeni nu era în școală elevii au intrat se pare, pe un geam rămas deschis i-a prins femeia de serviciu exact când făceau duș unul dintre copii s-a speriat și a fugit acasă s a îmbrăcat, dar a revenit să urmărească ce fac polițiștii furia copiilor a pornit de la o jucărie care a început să cânte iar ceea ce a urmat ar fi văzut într-un un joc pe calculator. Primarul din Clejani, Florin Nedela, speră că cei 150 de copii care învață în această școală să se întoarcă la ore la mijlocul săptămânii viitoare. Lucrăm cu un efectiv foarte mare de oameni din comunitate, de primărie, copiilor, au sări cu cu mare, să ajute. Momentan au fost deschise mai multe anchete, dar nu se știe încă cine va plăti pagubele. Domnul primar nu a reușit să ne spună care este valoarea acestora. Guvernul trebuie să ia urgent măsuri pentru a majora numărul psihologilor școlari, dar și pentru a introduce pază în toate școlile. Solicitarea vine din partea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Simion Hancescu a spus la Europa FM că serviciile de pază ar trebui asigurate de autoritățile locale împreună cu inspectoratele școlare. Aceste unități de învățământ sunt lăsate de izberești în ceea ce vește siguranța actului didactic. E greu de spus câte unități au pază, oricum sunt foarte puține, pentru că, din păcate, posturile care au fost tăiate sistematic în ultimii 20 ceva de ani au fost, de fapt, de la personalul de pază, îngrijitori, muncitori. Am putea spune că sunt puține unități care au pază asigurată. Mediul rural, majoritatea cuvărcitoare, nu au pază. Din păcate, în școala din România, intră cine vrea, când vrea, sau orice oră vrea, face ce vrea. Simeon Hancescu susține că în România psihologii școlari nu fac față volumului de muncă. Acum dacă discutăm de ceea ce au avut cei trei copii, este clar că aici e vorba de și de comportament. Și în țele normale, în un de învățământ, există acei psihologi școlari. Noi de mult cerem acest lucru. Avem consilieri școlari în mânz de față, dar la un număr foarte mare de elevi. conform legea presi un consilier la 800 de elevi, dar realitatea ne arată că sunt și la 1.500 sau chiar 2.000 de elevi un consilier. În opinia noastră ar trebui undeva la 400 de elevi să fie un, un consilier școlar. Tragem un nou semnal de alarmă că cineva totuși trebuie să găsească soluții. Mai multe medicamente pentru bolnavii de cancer nu vor mai fi exportate din România pentru șase luni. Iată măsura luată de Ministrul Sănătății, după ce Agenția Națională a Medicamentului a transmis că există o criză de mai multe astfel de tratamente. Pacienții erau nevoiți să le cumpere din străinătate la prețuri mai mari. Măsura de suspendare pentru o perioadă de 6 luni, până în 31 martie 2020, a distribuției în afara teritoriului României pentru un număr limitat de medicamente cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare. Este vorba de 125 de citostatice și 47 de imunosupresoare. Dacă nu luăm măsuri în următoarele două luni, riscul de continuitate este pentru aproximativ 47 de citostatice, iar în 3 luni de 65. Sorina Pinte a adăugat că în țară vor ajunge alte 12 medicamente pentru care a semnat deja autorizația de nevoi speciale. În această perioadă am identificat 12 medicamente citostatice care au risc mare de discontinuitate și pentru care am semnat deja autorizația de nevoi speciale. Medicamentele vor intra în țară, sunt 12 produse. Ascultați jurnalul de seară Europa FM Alte anunță oficial că în ședința de azi a Biroului Politic Executiv i-a exclus pe Teodor Meleșcanu, Grațiela Gavrilescu, Ion Cupă și Alexandru Ștefan Băișanu, adică cei care au acceptat funcții în Senat, respectiv guvern, din partea PSD. Formațiunea spune că aceștia au încălcat hotărârea de ieșire de la guvernare din 26 august. Teodor Meleșcanu a anunțat deja că va ataca decizia de excludere în instanță. Anunțuri similare au fost făcute și de către Ion Cupă și Alexandru Ștefan Băișanu. Un pădurar din județul Iași a fost găsit mort în această dimineață, chiar lângă pădurea pe care o supraveghea. Au închetatorii, presupun că autorii crimei ar fi niște hoți de lemne. În zona au fost găsiți mai mulți copaci tăiați ilegal. Silvia Kraus Bărbatul avea 50 de ani, era necăsătorit și locuia cu părinții în satul Slobozia. Era pădurar și răspundea de o pădure din Comuna Sirețel, ce aparține de ocolul Silvic Hârlău. Anchetatorii au informații cum că noaptea de joi spre vineri acesta ar fi auzit zgomot de drujbe în pădure, drept pentru care a plecat pentru a cerceta zona. Dimineața însă a fost găsit mort în mașina lui, lăsată la marginea pădurii. Criminaliștii au mers la fața locului și ulterior au deschis dosar de penal pentru omor lovituri în zona capului. În urma investigațiilor din zonă, au fost găsiți arbori tăiați ilegal. Se presupune că pădurarul ar fi surprins niște hoți de lemne chiar în momentul acțiunii. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Din piața Victoriei în București, protestele publice s-ar putea muta în vârful muntelui. Un complex rezidențial ar fi primit autorizație de construcție în zona înaltă a bucegilor în apropiere de cabana Piatra Arsă. Potrivit ProTV, activiștii de mediu avertizează că muntele va fi astfel distrus, contactată de... Europa FM, conducerea Parcului Național Bucegi, susține că nu a acordat o asemenea autorizație. Sonia Teodoriu. Un investitor a obținut autorizație de construire pentru prima casă de vacanță și drumul de acces aferent în zona înaltă a Bucegilor, după ce autoritățile ar fi aprobat dezvoltarea unui complex rezidențial, în apropiere de cabana Piatra Arsă. Potrivit ProTV, mai mulți investitori vor să vină în zonă și să ridice hoteluri și pensiuni. Primarul din Moroen susține că tot investitorii vor face o stație de epurare în zonă și vor construi conducte de gaz. La Europa FM, directorul Parcului Național Bucegi Horia Iuncu a spus doar că nu a dat o astfel de autorizație, dar a refuzat să răspundă la alte întrebări. Ca să nu mai pierdeți timpul, nu s-a eliberat nicio autorizație de construcție. Oricum, administrația parcului nu are competența de a elibera autorizații de construcție. Activiștii de mediu spun că muntele va avea de suferit în condițiile în care deja se lucrează la drumul care va merge spre prima casă de vacanță. Pe de altă parte, organizațiile neguvernamentale au anunțat pe mai multe grupuri de Facebook că organizează o drumeție în Bucegi pe 28 septembrie pentru a trage un semnal de alarmă. Numărul deceselor cauzate de furtunile abundente care au lovit sud-estul Spaniei a ajuns la trei. Cea de-a treia victimă este un bărbat care ar fi ignorat avertismentele de vreme rea. El a condus printr-un tunel în care a rămas blocat din cauza inundațiilor. Furtunile au lovit zona continentală a Spaniei după ce au trecut miercuri pe deasupra insulelor Baleare din Marea Mediterană. În unele locuri au căzut peste 200 de litri de ploaie pe metru pătrat. De altfel, din cauza condițiilor meteo extreme s-a atins un nou record în privința persoanelor persoan 7 milioane de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele în prima jumătate a acestui an. Așa reiese dintr-un raport publicat de Centrul de Monitorizare a Strămutărilor Interne de la Geneva. Florentina Mihaiță. În raport sunt menționate dezastre precum ciclonul Fani care a dus la evacuarea milioane de oameni din India și Bangladesh. Un alt ciclon devastator a provocat pagube însemnate în Mozambic, Malawi, Zimbabwe și Madagascar și inundații l- au dus la strămutarea milioane de persoane. În Iran, aproape 90% din teritoriul țării a fost afectat anul acesta de inundații. Potrivit raportului, din ianuarie și până în iunie au fost strămutați 7 milioane de oameni, iar numărul lor s-ar putea tripla până la sfârșitul anului, mai ales că previziunile meteorologilor indică o creștere a fenomenelor extreme. Conducerea Centrului de Monitorizare a strămutărilor interne de la Geneva a făcut apel la comunitatea internațională să sprijine milioanele de persoane strămutate în fiecare an și să investească în mijloace de adaptare la schimbările climatice. Sport acum, Tudor Ciurescu. A găsit peste bună pentru FCSB la reluarea campionatului după pauza prilejuită de meciurile echipei naționale cu Spania și Malta. Unul dintre jucătorii de bază care erau indisponibili, Florin Tănase, a revenit la antrenamente și potrivit Digisport va putea fi folosit duminică în derbiul cu Universitatea Craiova. Tănase s-a confruntat cu probleme la Gleznă și a lipsit la ultimul meci, câștigat de Roșalbaștri 2-1 cu FG viitorul. Derbiul din Bănie se joacă duminică de la ora 21, iar pe banca oltenilor se va afla Victor Pizurca. Fostul selecționer va debuta astfel. Ca manager general al universității, iar la meci sunt așteptați peste 30.000 de suporteri. Mihaila Buzărnescu a ajuns în semifinalele turneului WTA de la Hiroshima. Românca aflată pe locul 125 mondial a trecut în sferturi de a treia favorită belgianca Alison Van Uytvanck. Buzărnescu a obținut o victorie muncită scor 6-4, 7-5. Partida a durat aproape două ore. Aflată la cea mai bună performanță din acest sezon, Miki va juca pentru calificarea în finală cu Nao Hibino care a eliminat o pe deținătoarea trofeului Suvei Xieh. Să mai spunem că prin accederea în semifinale la Hiroshima Buzărnescu și-a asigurat Revenirea între primele 100 de jucătoare ale lumii. Darren Cahill anunță că este nerăbdător să lucreze din nou cu Simona Halep. După ce Constanțeanca a anunțat că vor relua colaborarea, antrenorul australian a avut o replică amuzantă pe Instagram. El i-a transmis Simonei un mesaj în care a lăsat de înțeles că de la anul va trebui să renunțe la deserturi. Amintim, Simona Halep. A fost antrenată de Darren Cahill între 2015 și 2018, perioada în care a devenit numărul 1 mondial și a câștigat primul ei trofeu de Grand Slam din carieră la Roland Garros. Spania și Argentina se vor înfrunta în finala Cupei Mondiale de basket masculin. Reprezentativa iberică a învins Australia într-o semifinală memorabilă tranșată după două reprize de prelungiri. Spaniolii s-au impus în cele din urmă cu 95 la 88 și vor lupta pentru al doilea trofeu mondial după cel cucerit în 2006. În cealaltă confruntare din penultimul act, Argentina a învins categoric Franța, care în faza sferturilor a eliminat marea favorită selecționată a Statelor Unite formată din jucători din NBA sud Americani au câștigat toate cele 4 sperturi împotriva francezilor, scor final 80 la 66. Punem punct aici jurnalului. Începe acum clubul de weekend cu Toader Pony. Mulțumim foarte mult pentru informații. În această oră ne cu soare, cântă și ping. Plus un super hit de la Imagine Dragons. Cea mai bună muzică de ieri și de azi, vineri seara, pe aceeași frecvență cu tine Începem ora cu Outlandish, Calling You, seara de milioane să aveți de oriunde n-ați asculta Yo, With the back, we still in here Hey yo, Minta, I can't believe we're gonna do this again You ready? Blaze it, blaze it up for all my motors out there <laughs> I'm calling you With all my goals, my very soul ain't falling through In need of you The Trust in my faith, my tears, and my waist is drowning So I cannot always show it, but don't doubt my love I'm calling you I'm calling. With all my time and all my fights in search for truth Trying to reach you the worth of my sweat, my house and my bed, lost in sleep, I will not be forcing who I am as long as I breathe, oh no, no, I don't need nobody, and I don't fear nobody, oh, I don't call nobody but you, my one and only, I don't need nobody, no I, I don't fear nobody, no, Yo. I'm calling you when all my joy and all my love is feeling good. 'Cause it's due to you. It's the time of my life, my days and my nights, so it's alright. At the end of the day, I still got enough for me and mine. I'm calling you, still calling. All my keys and all my running so smooth, I'm thanking you, see the halves in my life, my patience, my wife, with all that I know, I'll take no more than I deserve, still need to learn more, oh no, no, I don't need nobody, And I don't fear nobody, oh I don't call nobody but you. Nobody. I don't need nobody. No, I. Uh. I don't fear nobody. No, I. Uh. I don't call nobody but you. All yeah. I need in my life. Uh, all that I need. Mm -hmm. <laughs> yeah. Our relationship's so complex, found you head for hell and quest. You have no one to compare to. Cause when I lie to myself, it ain't from you. I guess I'm thankful. te quiero, te extraño, te olvido, aunque nunca me has faltado. Y siempre estás conmigo por las veces que he fallado y las heridas tan profundas. Mejor tarde que nunca Pedirte mil disculpas Estoy gritando callado Yo te amo Te escucho, lo intento De ti yo me alimento Cuando el aire que respiro es violento y Yo te olvido Te amo te siento No no I I I don't feel no why? Why?